Nu tænker jeg for at det er en lammekron. Ja, for de kan ikke se det. Nej. Eller du tænker, jeg tænker, at lammekron ja, en lille bitte lammekron. En lille bitte lammekron, men det er det ikke. Det er giddekron. Nej, hvad så? Det er tak. lavet på ged. Og det er faktisk ude for lidt ude for Ringsted, der ligger noget, der hedder Copenhagen Goat Milk. Sjovt nok, Copenhagen, når det ligger i Ringsted. Men de er sindssygt gode til at lave oste, og øh, bruger så giderne til at... også Man kan købe hakkekød, og man kan købe kroner, og... Og det ene eller Og det er helt fantastisk Så det er en gedekrone Og så er ja. der noget overpå? Så, det, så det er det stæk med hoisin sauce Som er sådan en sød sovs for, for Asien hoisin oh, Og så er, det, så er der friske pistagenøder Og lidt koriander på toppen Og så har jeg lige sådan en lille blomkål Med lidt sesamdressing. Og det, det Er jeg hoisin-sovs? Nej, det er en sesam Nå, men Lad os smage på det Det ser meget Økser. lækkert ud Det er altså, en lille bitte Det er en mundfuld på et ben Kan man ja. sige, ikke? En hapser. Men det er, altså du, du køber sådan en lille eller geddekrone på, hvad er der, fem, seks stykker på. Ja. Og det Nu dykker Thomas i, øh, i blomkålen. Ja, han dykker i blomkålen. Er. Det er godt. Jeg dykker lige i blomkålen for lige at, at starte okay, så okay, rejsen så der, og så går vi over i... Ja, for den er en mundfuld jo. Ja. Jeg tror, det kunne være sjovt at tage den i en haps, den der. Som en østers. Ja. Jeg har jo spist mm. rigtig meget gedd, for jeg har jo rejst en del i Afrika der spiser man altså rigtig meget ged. Og kylling. Mm. Jamen, det er sgu mest ged. Altså, og okay, deres god. fugle er dårlige. Nej, men det er vi hører på Guillemans Arv. Der fik vi jo næsten kun tør kylling. Ja, der fik vi kylling. kylling, men det er fordi, de kan holde sig. De havde det med i pakken. De steger det, og så kan det ligge og holde sig en uge i termokasse. Du, du nu ja. den. Men ged er faktisk meget undervurderet. Mm. Ej. Åh, oh, hvad smager det? Du nappede den hele? Mm. Det er jo mørt. Det er... Det er meget... Det er sådan fuld af smag. Mm. En, en Jamen det er meget sådan, det er jo lige før, det er sådan... Altså, godt rigtig godt kalvekødagtigt. Altså. Det, det er sådan meget... Wow! Mm. Jeg fik meget i munden. Det var en stor bid. Men det kan noget, synes jeg det kan, gange. Ja. gange. Ligesom sushi, ikke? Jo. Hold kæft, det smager ret godt, hva'? Der vil man godt lige undskylde i literne. Eller, <laughs> nej. Nej. Mm. <laughs> Det, De det larmer lidt. lidt. Mm -hmm. ah, det er et fantastisk stykke kød. Ej, det smager godt. Det burde da være øh, et kæmpe hit. Gidekød. I, seriøst? Mm. Det, det burde det være. Jeg bliver ret nemt misundelig, synes jeg. Hvordan har du det med misundelse? Altså i bund og grund gør det jo ikke noget, hvis man godt kan være en lille smule misundelig. Altså, det må man vel egentlig godt være. I... Øh, bare man ikke... Øh, Øhm, det? Øhm, altså, Fordi man kan godt være misundelig, men samtidig onde nogen noget. Ja. Om det så er, at de vandt i lotto, eller, eller havde en succes i det, de gjorde rent arbejdsmæssigt. Altså ja. man kan jo godt. Jeg kan jo godt øh, være misundelig på, altså, i sådan en sjov tanke, og jeg kan formode, det er fedt at være med Ja, ja. Ja. men så skulle jeg nok have begyndt at spille fodbold det tidligere. Ikke? Altså, ja. jeg, jeg kommer jo aldrig til at vinde VM med nej. med, med Argentina Men, men jamen, den er også nem, fordi det ligger så langt for dig. Hvad med, hvad med, hvad med, hvad med andre instruktører, der ligesom, åh, nu har de lige lavet jamen, jeg, to nej, spillefilm, jeg, eller jamen, han jeg fik synes, en spillefilm sidste år, og nu har han ja, men jeg synes faktisk, at, at, at inden for det, vi laver, der, øh, der er det, vi laver, så forskelligt. Ja at man kan sige, at det kan da godt være, at en eller anden instruktør er, øh, har lavet en fantastisk film, hun eller han har lavet en fantastisk film, som vinder en eller anden pris. Ja. Og så kan man sige, gud, hvor er det dog fantastisk. Ja. Men man kan jo ikke rigtig være misundelig, fordi, fordi den film, de har lavet, er måske så langt fra det, jeg man har lavet. Ville så jeg, lade, jeg ville, jeg ville sgu aldrig lave. Jeg kunne ikke lave sådan en film der. Så er det lidt svært at være misundelig. Ja. Men har du misundelse? Hvad bliver du misundelig på? Jeg synes, der skal være en reel grund til, at man kan være misundelig. Man, man kan ja. ikke bare gå og sige, øh, øh, nu har han et eller andet, eller nu har hun et eller andet. Man bliver skudt nødt til, for at kunne kalde det misundeligt, så må der være en eller anden meget klar grund. Ja, kan gør, at det bliver slemt. Ja, det skal jo helst være, det skal jo helst være en syndning. Jo, jo, jo. Men... men det er sgu lidt ærgerligt. Det er ærgerlig det, sgu ting. for småligt på en eller anden Men, måde. Det er småligt at være misund. Men nu har jo altså, nu har vi været nogen forbi, og, ja. og, og, og, og, og der er også nogen, der påstår, at misundelse kan det, at det kan motivere. Ja. Fordi hvis du ser andre, de kan mm -hmm. det der og får det der, så yes. i stedet for at være misundelig, så prøver at derhen dig hen selv ja. og vende det ind af at sige, ja. hvis du vil det så meget, at du er misundelig nu, så brug det til noget. Ja. Brug det til noget i dit arbejde. Det synes jeg er virkelig cool. Altså, det, det, det er jo... Det, det tror jeg også, jeg prøver lidt i, i forhold til mine børns opdragelse. Ja, ja. Altså, det er jo super fint, at børnene bestræber sig mod at få et eller andet. Ja. Så, ej, en over på skolen har fået en ny anorak, den ønsker ja. jeg mig også. Ja, det, er det er jo en lille smule misundelse. Ja, det er det i hvert fald. Men, men så kan man jo godt sige til børnene, prøv at høre, hvis du har et job, hvis du kan spare 600 kroner sammen, mm. og den koster 1200, så giver jeg de andre 600. Ja. Så kan man ligesom prøve at sige til børnene, at det er okay at være misundelig, du kan også godt komme i nærheden af den der anorak, hvis vi hjælpesad. Så ja. arbejder man med missionen, synes ja. Ja. jeg. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, så kan man lære noget, noget af det, fordi det er bare sådan den er nemlig kedelig. Der er ikke så meget positivt i den. Men kan ikke være, altså man kan jo godt sige, hold op, der er en nede i Esbergære, det er sådan tæt på, hvor vi bor. Han har vundet 200 millioner i Lotto. Ja, du har altid været meget på Lotto, Så du kan tror man jo, sige... at den store gevinst kommer gang. Ja, altså den, man kan i hvert fald sige, at hvis ikke man spiller lidt en gang imellem, så, kommer så kommer den jo aldrig... Nej, men hvis man ikke spiller, så mister man heller ikke penge. Ja, men det er fordi, at jeg på et tidspunkt vandt jo 25.000 i klaselotterhed. Ja, det er det, der har sat dig i ja, gang. Og det, det skulle jeg aldrig have gjort. Fordi vi spiller jo altid, når vi er på tur, så ja. indgår der tit i det på et tidspunkt, når man skal lige gøre et eller andet. Præcis, men vi har jo også prøvet at vinde. Ja, hvor vi så har købt nye Altså, vi spildede øh, måske for 800 kroner, og så vandt vi 2.000 ja. I en times tid. Ja, så brugte vi dem, ikke? Spillede vi alle de der 2.000 ja. op igen. Ja. Og så vandt vi ikke noget. Så det er en nul fortjeneste. Men jeg synes, at håbet lever. Ja, ja. Jo, fordi fortjenesten er, at der er en masse børn og boldklubber og gymnastikklubber ja. og sådan noget ude i ja. landet, der får de penge. Ja. Det, er det, er rigtig, det er velgørenhed. det er velgørenhed. Så vi skal spille noget mere. Det er faktisk velgørenhed. Ja. Men jeg synes... Jeg har nok lidt to dele omkring det der med misundelse. Jeg synes, det skal være ret grelt, før vi kalder kalde det misundelse. Jamen det, det tror jeg, det, det, der, bag, der, der kommer jo et sted hen, hvor, hvor du i virkeligheden, i, der, i forhold til dig selv, er ret large, tror ja, jeg. hvis man har lidt... Altså, men du lader ikke farve så meget af det, du Nej. tænker, sådan er det, og så hurtigt videre. Aktivt. Jeg tror, hvis man har det godt, og er et godt sted i livet, ja. så er det måske lidt nemmere at være skal vi kalde det large, og det vil sige at kunne se gennem fingre med, at der er sgu er nogen derude, der har bedre jobs end en selv, er mere berømte skuespiller eller er mere berømte filmstrukturer, eller lige har vundet i lotto, og så er det sådan lidt, prøv at hvad er det dog fedt for dem? Ja, Jeg tænker også bare, at nu engang så skal man måske, hvis man får smerten af misundelse som følelse i kroppen, så kan det sgu være, man lige skal sætte sig ned til 10, gå ud i køkkenet til en kop kaffe, og så lige sætte sig ned det teltetig og sige, prøv lige at høre her, hey det går sgu meget godt. Ja. Det er girly. Mega girly. Hvad er det, vi skal have? Det er meget fint. Det er en pink gin ja. and tonic. Ja. Det er der jo ikke det... nogen, der kan ja. se, kan man sige, men ja. den er Nej. virkelig pink. Det hedder Pink Velvet, den er gin, og det er sådan en meget øh, frugtig gin, så det er en super girly en. Så det er sådan en, hvis I lige skal imponere konen derhjemme. Og så er de godt, der, øh, sådan noget, serverer sådan i, i, i sådan et, et ekstra... Hvad kan man sige? Det hedder et kubglas. Et kubglas, men ja. det er jo også, altså på film er det jo også tit nogle champagneglas, der bliver stablet. Ja. Ja. Hvor det, det så et, løber og løber og løber ja. og løber. Fordi det er, er, det, er det det, der er den anden slags champagneglas? Det er et kubglas, det er mere til cocktails, men, men man kan sige, dem som man lavede, i 20'erne 20 der fandt man ud af at boblerne forsvandt super Nå, hurtigt fordi fladen ja. er så stor ja, det er, det er så man gik over til, til de høje tynde glas champagneglas som vi kender flytglas ja, ja. Flytes. Flytes. men nu går man jo tilbage til dem her fordi det er sådan lidt øh, lidt retro og hvad, hvad var det der var i glaset? jeg har et glemt det Gin and tonic bare gin tonic men, men, gin -tonic. Ja. men pink Nå no, for fanden det svært dejligt mm. uha oh super frisk skarp. Den der tonic, det er buff. Ja, men der er ikke så meget kulsyre i. Nej. Den er meget... Den er meget... Fuldstændig lavet som sådan en lille, lille ekstra cocktail Bare en gin tonic, hvor du, du tænker, det er ikke en gin tonic. Det gør man simpelthen ikke. Det er sjovt. Hmm? Det er meget god. Meget fruity. Yeah. Ja. Ja, det er frisk. Hvad, også... hvad er det der pinke der? Er det bare en pink tonic? Det er er Nej, det, det, er det er gin. Den hedder Pink Velvet. Nå? Der skulle faktisk være glimmer i, men jeg kan ikke rigtig se glimmer. Det er forsvandt altså, lidt, guld, tror jeg. Det er meget ekstravagant. Ja, det vil jeg sige. Det er meget frosserigagtigt det her. Det er mega frosseri. Ja. Nu spørger jeg tilspørger dig, altså, hvordan du har det med at frose. Om det er noget, du godt kan lide at frose max Jeg siger det med et smil igennem. Ja. Altså, altså, altså frosseri. Øh, det der ekstravagante, unødvendige... Overflod? Overflod. Øh, jo, det lever vi også med en gang imellem. Og vi har da også nogle ting i vores liv, som jo helt klart er øh, froseri, ekstravagant. Øh, men, også, men det kan også være enormt sjovt jo. Ja. Altså det kan jo være enormt skægt. Øh, vi har været lidt inde på det i forhold til det med at spise østers og drikke champagne, synes jeg. Det er sådan en ekstraordinær ting, som kroppen jo på ingen måde har behov for. Man kan sagtens leve med, med, med noget andet. Men for fanden, var det lækkert at frose ja. en gang imellem. Og jeg tror faktisk, at uh, Marie og jeg, min hustru og jeg, jeg tror, vi har det rigtig godt med at give os selv... Vi kalder det ikke fros, men så kalder vi det måske en lille luksus, at vi uh, i stedet for at måske tage på en udlandsrejse eller tage til et eller andet, eller på et kurophold, eller spæreophold, eller tage til Paris, så kan vi godt være hjemme en weekend, men så skal vi sørge for at have det rigtig godt. Vi bor også et smukt sted jo. Jo, jo. Så det der med at få fløjet kaviar ind, og Præcis. de bare lander i helikopteren Præcis. ude foran, for, altså det, det kan jo et eller andet. Det frihed tager vi også ja, en gang og med. Ja, det er vildt sjovt. <laughs> Ej, men, altså, vi, vi, vi, vi, vi får kaviar et par gange om året med, med noget familie, hvor vi har sådan en, ligesom sådan en, at det er sådan noget, vi gør. Ja. Og så køber vi sådan et, en dose, tæt på tusind ja, ja. og deler, og vi synes jo, og det er jo virkelig froserigt. så vildt, ikke? Det, er altså, så det er så vildt med kaviar. Men, man kan, sgu, man kan, sgu, men altså, vi kan vi er så dumme i vores familie. Vi kan tale om det i flere dage ja, efter. det er det, der så sjovt. Det får jo en til at smile, ja. og man griner af det, fordi det er alt dumt. Det er pæs sjovt. Altså, fordi det er sådan lidt... Ja. come on. Altså, ja. Men det er bare sjovt. Er... Men jeg har det med... med altså, nu kan vi ret godt lige lave mad hjemme hos os. Også. Øhm. Og altså, nogle gange kan man også komme hjem med sådan en, en trøffelolie til 150 kroner, som jo er fuldkommen unødvendig. Ja. Men når jeg kommer ind i huset og hvis Maria har stået i køkkenet og brugt den, jeg kan jeg dufte. Ja, ja. Og så, så det er jo ikke bare, altså, det, være, det, det er bare Det er frod, ja. Men trøffel ans, en Er en, en en slags svamp, kan man sige, ja. som kan noget helt specielt, ja. altså fordi den både dufter enormt kraftigt, men det smager jo også, altså pasta med revet trøffel på. Det kan godt, det kan noget, som... Fantastisk. Det kan jeg også virkelig godt lide. Og det er jo ekstraordinært dyrt i forhold til alt muligt andet, man kunne øh, øh, rive om på sin øh, pasta. Ja. Men det er jo... Øh, og det er fros. Ja. Det er det må, simpelthen det må i det det være. Sådan, at at man froser, fordi at det, er, det er dyrt, og ja. folk tænker, det er jo crazy. Ja. Men det er det, jeg synes er sjovt. Det er at høre. Og, virkelig lækkert. Og, og det, nu har jeg jo min, min urfetis, altså jeg ved godt, ja. at jeg kommer ind på det tit, men, ja. men for mig der er det sindssygt fros, hvor jeg virkelig ja. nogle gange siger til mig selv, fuck, hvad er det crazy, at du kan bruge de, de penge. Men så siger jeg jo omvendt også, spiller jeg mig selv ind, at det er en investering, jeg, jeg er meget mere til uger, jeg ved, jeg faktisk kan sælge ja. i stedet, i hvert fald for det samme, men at købe noget, jeg ja, ja, ja. er lidt i tvivl om, om jeg kan det. Præcis. For hvis det lige pludselig går galt, så skal man, så skal man kunne lave det om til, til kontanter. Ja. Ja, det synes jeg er fros. Det at rejse eller tage på ferie, er jo også en slags fros, ja. måske. Men det kan også være, at det gør, at man rent faktisk stadigvæk er sammen med den, man er sammen med, og bor sammen med børnene og har en familie, fordi man giver sig tid til at tage på oplevelser sammen. Ja, men det, og det er jo, der bliver man jo tvunget til at være sammen. Og den øh... oplevelse, det kan være at frose. Ja. Altså, at man går på en restaurant i en eller anden by, hvor, hvor man siger, vi spiser en frokost til hele familien, det koster 3.000 kroner. Så kan det være, at det er lige præcis at den frokost, man sidder og taler om fem år efter, fordi det var... Helt vildt, øh, fantastisk lækkert et eller andet. Ja, man kan sidde i Italien et eller andet sted øh, hos en øh, familie, der har et, øh, altså et eller andet agrikulturer, der selv laver mad. Og, kom, altså det er jo, det er jo det, det er de ting, man kan huske. Så det er ekstraordinært? Det, det er det. Og så kan man kalde det frost, men man kan også sige, at det er jo også en livsoplevelse. Ja, lige Eller en livsændrende oplevelse. Ja, de der oplevelser bringer folk sammen. Fuldstændig. Øh, og jeg ved godt, det er ikke er alle, der, kan, der har råd til at købe kaviar og sådan noget, ikke? Altså, eller østers eller noget, men, men, men det er egentlig, det, er, det, det burde man, man burde bare gøre det alligevel. Hvad kommer du med? Der kommer lidt, øh, lidt mere gedd. Faktisk tre forskellige slags Åh, oh, det er totalt givet fest i dag. Ja, og det er jo øh, økologisk. Mælk fra geder lidt uden for ringsted fra Copenhagen Goat Co Milk hedder det Copenhagen Æh, Der er simpelthen sådan en hårost som, hårost? En hårost, som øh, minder mig en lille smule om noget pecorino mm -hmm. og så er der en, øh, en geddekugle eller to geddekugler som er frisk ossen. Ja, med sheep balls. Nej, no, goat balls. Goat balls. Øh, meget friskt og lækkert, og har ligget nede i olie og lidt solsæde tomater, og der er lidt, øh, lidt valnødder. Og så har I fået en, øh, en hvid skimmelost, der er pumpet, fyldt med blåskimmel. Og det er den her. Ja, den er helt crazy lækker. A spoon of cheese. Oh yes. Og så er der lidt, lidt brød til også, ikke? Jo, helt vildt. Hvad sagde du den her? Jeg, jeg, jeg glemmer dig. Det minder, mig en, det minder mig rigtig meget om en en hvad det, En pecorino. Ja. Sådan en hår øh, ost. Som man typisk skriver ud over sin pasta. Ja, det kunne du faktisk også godt med den der. Og den er meget tør. Den er meget tør. Mm -hmm. altså. Og bryder sådan. Men den har jeg dejlig smager. godt. Det minder mig virkelig meget om pecorino eller en parmesan, øh, ja. hvor mm -hmm. vi har øh, har tørhed. Jo. Jeg kunne sagtens over pasta det her. Altså. Det er fantastisk. Men jeg synes, den, altså de alle sammen er helt fantastiske. De laver ja. nogle sindssygt gode oste. Øhm. Nu kan folk ikke se det. Nej. Men den her med skimmel, mm. den ja. er jo meget, den er jo, det er jo virkelig osteløbe, kan man sige. Ja. Altså. Den ligger i sådan en lille plastikbøtte med et lille stykke papir, og så ligner det bare noget, der er blevet gemt øh, i et hjørne. I et meget lang tid. Lige en gedde. Altså, jeg tog jo en en en lige kuglen, kuglen først. Ja. En giddekugle? Ja, Prøv, det er jo Jamen, det var fordi, jeg tænkte, at geddekuglen var måske mildere end... en uh, der er over, Ja, og så tænkte jeg, der, der, der er nok mere knald på den. Den er helt oh, den den er vild, vildt var? god. Hvis du spiser med fingrene, det, det er helt okay. Det må man gerne. Er det her peanuts, du har lagt ved? Nej, det er, er valdnød. Okay, jeg synes, det var virkelig mærkeligt med peanuts <laughs> <laughs> Peanuts og ost. Åh, oh, den er god. Jeg har ikke, jeg har ikke været forbi Skibbel. Nej, skal lige prøve den inden mm. jeg smutter i køkkenet igen, ja. Fordi det det det var meget en wow oplevelse for mig. der er, men, der er så meget smag i jo. Jeg kan slet ikke jeg kan ikke sige, hvad for en jeg råd, oh, det var det kær sgu godt. Altså det, det den her, den her. den der smelte. Ja, det smager røver, den smager fandme godt. Det smager frægt. Jamen, ja. når man når man smager. Dem, men det er jo tre forskellige, men det er jo tre forskellige smage. Det er jo det der er gode ved. det. Mm. Alt hvis man godt kan lide det, så er det jo, altså, de jo meget forskelligt. Ja, det er det. Og det er dansk produceret. Det er danske geder, og det, det er håndlavet. De kan godt være stolte af det her, synes jeg. Ja, det er vildt lækkert. Det altså er ja. Fedt, mand. Men jeg kan slet ikke komme ind på den næste søndag. nu. Nej, det kan jeg heller ikke. Den er svær, fordi man er glad. Jeg synes, det er så svært at være vred ja. oven på noget, der er så lækkert og så lykkeligt. Man kunne, godt, man kunne godt have serveret noget, noget italiensk komave eller sådan noget tripa eller hvad det hedder. Det ville jeg da vil Så... ikke blive vred over. det er ikke det? Op. Nej, det spiller fandme også godt. Ja. Men jeg kender godt altså til følelsen vrede. Ja. Så, jeg kan, du, kan, du, jeg tæt kan tæt godt. Lige... Ja, men det er fordi for mig er vrede en følelse, som jo bestemt ikke er særlig behagelig. Det er jo en ubehagelig følelse. Mm. Jeg tror, jeg har jeg mangler nogle knapper jeg mangler nogle ventiler, som gør, at jeg øh, vred er jo en fuldstændig naturlig følelse. Ja, ja. Den har vi jo alle sammen, mm. hver eneste dag, øh, døgn rundt. Og så lukker vi lidt ud, pst, pst, pst, pst, lukker vi lidt vrede ud en gang imellem. Ja. Det tror jeg faktisk jeg er rigtig rigtig dårligt til. Ja. Og det betyder så, at en gang imellem når jeg så endelig bliver rædt, så kan jeg blive pissesur. Ja. for meget sur, Ubehageligt sur, øh, Vred i en grad, jeg ikke har lyst til at være. Og det øh, har jeg virkelig forsøgt at arbejde med her de sidste par år. Det der, det går jo ikke, at jeg bliver for vred, fordi jeg måske har glemt at lukke min vrede ud sådan i løbet af et par uger. Så lige pludselig så, så rører så bøtten, så rører jeg skur af bøtten, eller hvad man siger. Ikke? Det er det, man kalder indebrændt ja, vrede. Ja, præcis. Og det, er jo, det forklarer Og det, det jo meget det godt, ikke? Og det er når det sker. Altså ja. røvirriterende, når det sker, fordi det ønsker jeg jo ikke for, for, ikke for nogen. Nej. Men jeg har det sådan en gang med og så ja. bliver jeg kraftet med sur, altså, og det irriterer mig, og det, og det arbejder jeg med. Men, men, men sørgeligt nok, så er det jo et af de punkter, hvor vi faktisk er ens på, fordi at det, jeg gør det samme. Altså, lunden, den bliver lige pludselig kort, ja. og det har vi jo oplevet, fordi vi er på de her ture sammen, ja. hvor man ja. så har været i gang mange dage og ikke fået sovet nok, og, mhm. og, alt, og det er der, det sker og det er det for de fleste mennesker. Der er ikke nok, der er ikke nok batterier på, ja. så vi kan ikke for meget modgang kan gøre en øh, øh, vred. Ja, altså det der med, hvis vi for eksempel øh, drager ud i to uger og skal filme dig og mig, så er det altså rart, hvis man siger, efter 5-6 dage, så har vi altså lige en, en dag, hvor vi har et lille program. Vi er jo ikke at holde fri, Nej. men vi har lige en dag, hvor vi siger, prøv, i dag er det faktisk kun, altså ligesom almindelige mennesker har en arbejdsuge. Ja, ja. Det er jo ikke, altså det er jo ikke ualmindeligt, det jeg sidder og beder om her. Så har vi måske om lørdagen, vi arbejdede i en uge, så har vi om lørdagen en, et halvt program. Ja. Og så kan det også være, at vi har... En stille og rolig søndag, og så kommer der en hård uge igen. Jeg bliver simpelthen nødt til at være lidt bedre til at passe på mig selv. Ja, men det er rigtigt. Det har du været ret ligeglad med. Ja, det er. Og, og fordi vi har jo gjort det i ja. rigtig mange år, ja. kan man sige. Og der, det der med, og det er vigtigt med de afprakker, det er det også ja. for mig, for der sker det samme. Især hvis man bor... Æh, småt eller ja, sammen. Forstår, og, og Det gør altså, vi jo. Det er jo altid, det, vi gjort. Og, så deler man værelse med nogen, og så snorker den ene og den anden, og så sover man ikke rigtigt. Og, og... og det kan man jo godt overføre til at så sige, at sådan må det så også være nogle gange derhjemme. Altså, at man, man ligesom bliver fanget i et rum, hvor, hvor, hvor, hvor, det, hvor der er for meget. Rundt om en måske. Altså... Men det kan også være noget med for mig, hvis jeg har... Det har vi tit som altså man kan sige, som kunstner, det vi laver her, at... Gøjler, kan vi også kalde det. Altså, man ja, ja. har rigtig mange bolde. Vi har, vi har mange bolde i luften nogle gange. Ja, ja der, alt muligt forskelligt. Ja. Og der er det måske meget godt en gang mellem at sige, hov, 4-5 øhm, bolde, det er for meget. Mm. Det dur, ikke? To-tre bolde, det er okay. Ja, det kan virkelig være svært, synes jeg, at overkomme det. Ja. Når man også ved, at man skal hente Alfred i børnehaven, og de der almindelige ting. Ja. Du skal også lave noget, en tegnefilmstemme, og du skal også lige finde ud af, hvordan du vil takle det problem, der ligger i morgen. Fordi du skal måske lave en eller anden podcast, der handler om, øh, om, om Blizzard og Activ Activision. De bliver solgt eller, af Mike, øh, til Microsoft, eller et eller andet, hvor man tænker, det aner jeg ikke noget om, så jeg er lige nødt til at sætte mig ind i det. Ja. Men det er noget, jeg egentlig ikke har en mening om, og så noget. Så man skal også nogle gange grave dybt ned, og det, det, det, er, det er bare ikke så nemt. Og, og, men det er enormt nemt for folk at sige... Prøv at høre, slap dog af. Altså, og, jeg, og jeg kan godt se det fra deres vinkel, men, men det er sgu rigtigt, at man bliver presset. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at... Eller, jeg arbejder rigtig meget på at, være, at blive bedre til at styre min, min ræde. Ja. ja. Som, det er godt. Som, som jeg synes har været voldsomt nogle gange. Og det er sgu ikke, det er sgu ikke sjovt at være vred. Det er ikke sjovt at, at skille sine børn ud. Så ja, det er fandme noget, jeg... Ja, den den, den, har jeg sku... den den arbejder jeg på, den der. Fedt. F... Men altså ja, det er jo også sjovt igen, det er en synd. Ja. At vrede er en synd. Det Men jo, det kan, det jo det kan man sjovt. godt forstå, fordi man, man bliver jo også selv ked af det, når det sker. Ja, det gør det. Rigtigt. Altså, man, man bliver rigtig ked af det, ja. øh, fordi, man, fordi at, at man har gjort andre ked af det. Og, og tit folk, der faktisk er dem, der er tættest på en. Fordi ja. for de andre, der har du været jahat. 100 procent, men så der hvor man ligesom er sårbar, der kommer man til at kunne eksplodere og sige nu kan jeg ikke mere, nu må du prøve at forstå og alt muligt. Det er den værste følelse i verden. Ja. Helt klart. Men omvendt kan der jo også være nogle situationer nogle steder i livet hvor, hvor det er fuldstændig på sin plads at være mega rædt. Ja. Altså øh, altså lige nu er mine forsikringer øh, eller vores forsikringer på huset de er lige stedet ja. med rigtig med ret mange penge. Ja. Øh, og det er jeg sådan set lidt fred over Jamen, det jeg fordi også. jeg sådan tænker, kan man som forsikringsselskab bare tillade sig at sige til næste år stiger jeres forsikring med 40% det synes jeg er ret voldsomt. Det er jo ret voldsomt. Og det er faktisk lidt vred over, og jeg, og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal putte min vrede hen. Fordi... Nej, men der må du godt tale om det her, ja. fordi der synes jeg også, det er rigtig dejligt. Og, og, og, og, og det er jo dejligt at kunne komme ud med det. Det er ja. det samme med elpriserne. Altså, ja, ting, man ikke kan forstå, ja. som, som nærmest ikke kan forklares. Ja. Altså, det, det er okay at være vred over det, når, når det er nogle ekstra penge, man skal op, have op af, af lommen, hvor man, i, man virkelig ikke kan mærke. Hvad går de til, og hvorfor? Ja. Så bliver man vred, og får sig rettet og sådan noget. Ikke? Men det er lidt en anden vrede, end den der indebrændthed, eksploderende vrede, hvor man ligesom siger, jeg kan fandme nu, altså, ja. for ja. du taber jo ikke småkagerne på den samme måde, Ej, når man, man har den der, og vi er mange om det. Så derfor så kan man også ligesom dele det, fordi, og folk vil sige, ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det er ikke din egen personlige vrede, den der opstår lige pludselig. Den er værre, fordi den gør ondt. Ja. Men det er jo fedt at kunne gøre noget ved det. Altså. Ja. Og det er også dejligt at kunne tale om det. Synes jeg. så. det synes jeg altså det synes jeg er fedt at du siger det. Men det er jo sjovt det med der med elpriserne, fordi der er virkelig mange ting jeg slet ikke forstår. Det er det også med Alle danskere har nu sådan. fået sin app som de har på deres telefon, så går de ind og kigger, og så kan alle danskere se, og det gør alle danskere uh, uden undtagelse tænker hver dag så kigger vi på den app så siger Gud, der er billig strøm mellem 11 og 13. Hmm. Så nu går vi alle sammen ud og vasker tøj, bruger brødresteren og, og fyndtør vores hår Samtidig. mellem 11 og 13. Ja. Så tænker jeg bare, så bliver der overbrugt latter latterligt meget strøm mellem 11 og 13, så, ja. så, kan, det jo ikke blive, så kan det jo ikke være billigt længere. Mm -hmm. Fordi det er jo udbud og efterspørgsel. Ja. Så hvis alle danskere får at vide, at i morgen mellem 11 og 13, der skal I bruge virkelig meget strøm, for der er den billigste, så ja. gør alle danskere det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg vil gerne se en, et program om, at så kan forklare det. Ja, så går der jo næsten sport i, hvor mange apparater kan man have tændt mellem 11 og 30. så er ja. det hjemme hos os. Også. Ja, ja, vi tænder for ja, alt. Så bliver man bare doven og sur. Nu er vi ved at være ved vejsende. The last one. Ja, vi har Hvis... været igennem vrede. Ja. Og nu skal vi jo til dovenskab. Sidste... Det er dogenskab. dogenskab. Okay, ja. men det er også en super doven ting. Ja, det kan jeg nemlig se. Ja. Derfor så tænker jeg, det siger jeg. Fordi nu slår jeg et slag for, at, at man altid drikker portvin til jul. Ja. Men hvorfor ikke alle mulige andre... Det er rigtigt. Og hvad passer bedre end efter en gang ost? Eller måske sammen med osten. Et glas portvin. Jeg så har ikke noget imod, at vi får det bagefter. Jeg læser ja. Fuldstændig. Der er ikke nogen degedar, det inden for 2017. Super lækkert. Nu startede vi jo med champagne, ja. som jo kun må hedde champagne, når det kommer fra champagne i Frankrig. Mm -hmm. Og portvin har jo det samme. Yes. Det er jo ja, kun for Portugal, ja. for Portugal, at de må kalde det det. Og det er jo dybest set et restprodukt for rødvinsproduktionen i det. sin tid, ikke? Men det er skrald, der også er godt for maven. Fordi ja. det er jo sådan en vin, du godt kan drikke, uden at der altså, det er, der er sukker i. Ikke? Ja, ja. Men ret men vildt, altså, at man kun må kalde det det. Ja. Altså jeg, jeg kan bedre forstå det med champagne. Ja. Kan, du, kan, kan du føle, hvor ja, jeg er, ja, ja, ja. Det kan forstå eller konjak, det forstår jeg godt. Ja. Men et restprodukt, altså ja. skrald, leftovers fra rødvinsproduktionen, det må du kun kalde portvin, ja, ja. hvis det kommer fra Portugal. <laughs> ja. Men for helvede, der må jo være restprodukter fra hele verden. Men det er jo også noget med, at man lavede den vin, fordi at den kunne transporteres, sig, den kunne jo. holde sig. Ja, på tynder. Ja, præcis. Det er jo mange af de der alkoholer, der findes, altså rom. Ja, kan holde sig for ikke? evigt. Ja, klam, sil i den tynde, ja. det er det ja. samme. Ja. Men det smager dejligt på det. Jeg kan vildt godt lide på det. Det smager fandme dejligt. Jeg synes, det det også tæt på en måde, for at man skulle konservere det, tænker jeg. Ja, men det giver så ikke nogen mening. Men... Nej, men det er jo svenskere. Ja, det smager ikke godt. Jo. Nej. Ja. Det er Nej. en af de eneste ting, jeg virkelig ikke synes smager Nej, godt. og det skal vi ikke have med i programmet nogensinde. Aldrig. Nej, fordi det ville være mærkeligt. Så skal vi i hvert fald være udenfor. Ja. Nå, men, men tak. Er godt, og, og jeg er glad for, at I kunne lide, det I fik. Ja. ja. Det smager øhm... rigtig godt. Men jeg tror, jeg drikker alt for lidt portvin. Jeg burde faktisk drikke noget mere portvin, og så sætte mig over i hjørnet, og bare sidde og, øh, og, og, og sige, nu tager jeg altså lige... Nu er dogen. Ja. Nu gør jeg ikke noget. Nej. Nu, fordi dogen er jo ikke kun, mener jeg heller ikke nødvendigvis, en en, sådan en negativ følelse. Nej, overhovedet ikke. Hvis man nu øh, siger dagen det er jo også det der slappe af. Ja. Hvis man nu satte sig over i hjørnet med et glas portvin og slappet af, og gav sig selv lov til at være dagen. Ja. Altså, nu gør jeg ikke noget det næste kvarter. Nu skal jeg bare sidde og drikke rødvin. Ja. Eller portvin. Ja. Så, jamen, det kunne også være rødvin. Ja, ja, jamen, det kunne det sagt Men, men øh, hvis man nu gav sig selv lov til at være dogen en gang imellem, så er det jo ikke negativt. negativ Nej, så du vælger at være dog. Det er ikke noget, du er. Jeg kan i hvert fald vælge nogle weekender, hvis jeg har arbejdet, der har jeg lige været igennem, noget, virkelig hård uge, hvor jeg var på optagelse hver dag. 12-timers dage. Der valgte jeg lørdag at sige, hvad der er, nu sov jeg sgu til klokken 9:30 Jeg kunne så ikke sove så længe, men jeg blev liggende i sengen. Ja, ja men det er også dejligt. At der kunne sige jeg, den. Det. Ja? der jeg den. Der dovnede jeg ja. den. Der lå jeg bare i sengen og dovnede den. Så du vil, vil ikke sige, du er doven, men du vælger det? For, i, i, i situationer for at kunne slappe af? Altså, jeg har haft en uge, hvor jeg har, øh, jeg har lavet klamefilm til fem forskellige lande på fem forskellige sprog. Der bliver ja. man jo fuldkommen balladet oven i hjernen, ja, ja. Og, og så 12 timer ja, slags. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg fisker heller ikke efter, Nej. at du svarer på det, men, men, men jeg, jeg synes jeg, jeg ikke, synes, jeg at du er det Nej, det synes jeg det heller ikke jeg heller ikke er. Nej. Og jeg synes, jeg har igen mange bolde i luften. Du, du har jo tiden. faktisk svært ved at slappe af, ikke? Altså for, for at vælge. Det er jo derfor, jeg siger det der med, at du skal, du skal nærmest vælge at være dårne. Jo, øhm, jeg tror også, det er noget af det, jeg er blevet lidt bedre til de sidste år, eller to, eller tre yeah. Jeg faktisk blevet bedre til at tage et par bøger med, når jeg tager på ferie Eller hvad det nu måtte være, der gør, at man lige får lov til bare at sidde Pipe down Giv mig nu to timer for halvet, mm. hvor jeg bare tillader mig selv At børnene og, og Maria de andre, de må lige lave Altså, jeg skal lige have lov at, at hygge mig Ja yeah. Stille og roligt yeah. Så dogenskab er faktisk blevet en, også en ting, der hænger godt sammen med det at frose og sige, at så vælger jeg satme og Altså at jeg tror rigtig mange mennesker, flere og flere og flere, begynder at, øh, at opsøge øh, det ene og det andet og det tredje. Det kan være specielle træningsformer, det kan være tai chi, det kan være yoga, det kan være alverdens ting som folk i virkeligheden måske opsøger i højere grad i dag ja. end tidligere, fordi man har brug for hjælp til at lade sig selv slappe af, eller måske gå over i det der hjørne, hvor man godt må være en lille smule dogen. Ja. Øhm, dogen er jo ikke... Jeg synes, man kan også være dogen på en anden måde. Man kan også være dogen ved, at man siger, jeg springer over, hvor gade er lavest. Altså... Ja. Ja, ja. Hvis, man nu, hvis man går i skole, og man skriver en stil af for eksempel for de andre, fordi man ikke selv gider at leve den. Det er jo et eller andet sted at være virkelig doven. Ja. Altså. ja, ja. Og det, og det er ikke godt. Det er jo ikke godt. Nej. Fordi det, det, bliver man ikke, det bliver man sgu ikke bedre af. Nej. Men, men hvis man, hvis man engang imellem siger, hvad, det overgør jeg simpelthen ja, ikke. Ja, jeg vil også sige, hvis nu du har det. har ja. jeg skulle, jeg ringer kraften, og så får han maler ud, så maler han det sovevalg, så jeg det ikke. Nej. Det er jo heller ikke at være doven. Det er jo et spørgsmål om, at man prioriterer, synes jeg. Det er ikke det ja, ja. jeg prøver at tale udenom. Nej, nej, jeg ved det godt. Det er, er jo jeg... ligesom at sige, er altså, det der sove, jeg får simpelthen uh, Jørgen ud og uh, maler, og mester Jørgen, han kommer og laver det. Det kan du også vende om til at sige, at du ikke er dogen, fordi nogen vil bare sige, at det venter jeg med at lave på et andet tidspunkt, jeg har ja. tid. Og er det så at springe over, hvor gade er lave eller er det fordi, man gerne vil have ting ordnet? Det vil jeg i hvert fald gerne. Så er det et spørgsmål om prioritering. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis dogenskab. Nej, det er heller ikke dogent at ikke hjælpe nogen med at flytte længere, for eksempel. Fordi det, jo, det altså det gjorde man, da man var ung, og ens ryg kunne man kunne bære ting op ad trapperne og sådan noget. Ikke? Ja. Dengang folk boede folk i lejligheder for mange, mange år. Så. Ja, nu, nu tror jeg, de fleste på vores alder, de vil nok øh, vælge at, at hyre på par folk. Ja, det tror jeg faktisk også. Ja. ja. Men dogenskab, det er et vildt ord jo. Ja dogenskab, den er bare lidt svær at få øh, med pil op af, ikke? Og så ligger altså, ikke så meget i vores tid. Nej. Nej. Men det kunne sgu godt være, at, at vi... Øh, det på sofaen hele dagen. Ja, det det. Men jeg vil egentlig godt slå et slag for, at vi godt må tillade os måske lidt oftere at være lidt og give os tid til at holde fri en gang med Ja. Lidt mere, end vi gør i dag. Men skal vi så ikke aftale, Thomas, at vi lige holder lidt fri nu jo. og lige drikker det her glas færdigt og, og sidder og nyder det øh, sammen med Jesper? ja. Som, øh, som jo har lavet dejlig mad til os. dejlig mad. Og, og, og, og vin hele dagen. Ja. Mm. Øh, og vi sidder her på Triangel nummer 7, som er en vinbar på Østerbro. Ja. Øh, og det er mega hyggeligt, synes jeg. Det må jeg sige. Jeg synes, det har været en dejlig dag. Ja. Og håber, vi kan fortsætte lidt endnu. Ja, klar igen. Og tak for mad, Jesper. Selv tak. jeg ja. synes du også, det har været rart i dag? Jeg synes, det har været dejligt flow. Ja. Og nogle dejlige mennesker, der godt kan lide det, jeg laver. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes også, ja. det har været nogle virkelig gode ting. Vi har fået østers, vi har fået ged, vi har fået nogle oste, som jo var fantastiske. Vi har fået nogle ret, nogle ret dejlige ting. Det synes ja. jeg også. Og så har vi både været i Frankrig, været i England, været i Portugal. Jeg ved sgu ikke lige, med hvad Var det der amerikansk? Ja, det det amerikansk vi det fik det ja. ja. ja. Så har vi er også lidt rundt om, om kloden, tænker jeg. Jeg synes, det var den bedste opsummering, der nogensinde har været. Ja i froseriet. Jeg, er også, jeg har også en god kommelse. Det, ja, det, det, det er fandme vildt. Der bliver jeg alligevel lidt misundelig på det. Nå, altså, vi skal savne, kunne jo også have kommet fra Irland eller Skotland, det kan man jo ikke ja, vide. Ja, ja, Men det var en amerikaner. Ja, den var god. Den kunne. Skål. Skål. Skål. Skål. Tak for i dag.